Arta tăcerii Autor Blanchard Aceasta este o înregistrare audio.ro. Calitățile celui care tace Orice ar face, flecarul nu întârzie de a fi cunoscut ca atare. Știi exact ce să crezi despre cele mai intime cugetări ale lui și observatorii sub masca înflorată cu care îi place flecarului să se ascundă nu întârzi să-i descopere adevărata stare de spirit. Ne referim la flecarii înnăscuți. Altul este cazul flecarilor care știu să tacă vorbind și care sub un noian de cuvinte umflate și goale ascund neantul voit al gândului lor. Flecarii aceștia sunt flecari conștienți. Ei nu și cuvinte decât cu scopul de a se feri să spună ceea ce au de gând să treacă sub tăcere. Nu înșiră fraze decât pentru a așterne o iluzie asupra presupusei lipse de cugetare pe care discursul său o cuprinde. Nu debitează anecdote decât pentru a îndepărta atenția ascultătorului. Și după ce vorbesc îndelung fără să spună nimic, când sunt întrebați asupra subiectului discuției, ei se retrag pretinzând că au acaparat prea mult atenția publicului, cu alte cuvinte să mai vorbească și alții. Aceștia sunt flecarii abili, ale căror diferite procedee le-am studiat. Cât despre flecarul inconștient, orice ar face, el va fi întotdeauna în inferioritate față de cel tăcut. Tăcutul este cel care nu vorbește decât cu bună știință, în urma unei hotărâri bine cântărite. Desigur că denumirea de tăcut. Nu trebuie să fie atât de rigidă încât să se creadă că atunci când e solicitat să vorbească, tăcutul rămâne cu buzele strânse. Tăcutul este numit de către noi tăcut pentru că este un partizan al prudenței, al prudenței care cere mai întâi o atentă chipzuire. Se întâmplă cu totul rar să fie obligat să expui fără doar și poate o părere definitivă într-o problemă de cele mai multe ori te poți mărgini la păreri generale sau la considerații fără o însemnătate prea mare. Bineînțeles că tăcutul, în afară de cultul prudenței, mai prețuiește și alte valori, a căror aplicare duce la sobrietatea stilului. El mai cultivă cunoașterea valorii timpului, circumspecția, știința sintezei, Tăcutul termină întotdeauna mult mai repede decât flecarii, ceea ce are de spus. Aproape că nu mai este nevoie să explicăm de ce. Este evidentă imensa pierdere de vreme pricinuită de o prea mare pălăvrăgeală. Un tăcut poate epuiza un subiect într-un timp de 10 ori mai scurt decât i-ar trebui unui limbut doar să-l Departe de a se pierde în digresiuni, tăcutul va spune doar cuvinte esențiale și... Dacă e cazul, va atrage atenția interlocutorului spre subiect, dacă cumva acesta are intenția de a se depărta de el. În modul acesta, tăcutul va profita să nu se depărteze deloc de fondul problemei și să nu se lase atras de chestiuni străine care n-ar duce la rezolvarea dorită. În general, tăcutul are o țintă spre care își concentrează toată voința, fără a se lăsa atras de o frazeologie goală care poate ascunde o cursă. Oricum, de o asemenea frazeologie se ferește pentru că este și zadarnică și nocivă. Zadarnică pentru că iar distrage atenția, fără niciun folos, dispersând-o spre alte lucruri. Nocivă pentru că niște fraze goale ar putea da ideilor o înclinare defavorabilă sau ar influența situația într-un mod care n-ar putea fi decât periculos. Se știe că într-o discuție de interes, fiecare din părți își dă silința să încline balanța, centrul de greutate în favoarea sa. Și chiar dacă prin risipa de cuvinte nu se va vicia fondul discuției, ea tot va fi un fapt regretabil, pentru că înseamnă categoric o pierdere de timp care ar fi putut fi întrebuințat mai bine. Tăcutul mai are o calitate aceea de a nu lăsa timpului posibilitatea de a fi factor decisiv în rezolvarea problemelor. Zicem adesea că lucrurile care tărăgănează au mult mai puțin sos de izbândă decât cele care se fac repede. Nu mai încape îndoială că, multiplicându-se, zilele deschid incidentelor un câmp mai mare și incidentele pot fi cu atât mai multe, cu cât împrejurările favorabile se înmulțesc. Fiecare frază inutilă reprezintă minute, minute pe care le putem economisi și din care putem obține ore, ore întregi la dispoziția noastră. Tăcutul, mai mult decât oricine, este stăpân al timpului, pe care îl disciplinează și îl prelungește în favoarea unor probleme interesante sau de importanță capitală. În afară de aceasta, tăcutul este și plin de circumspecție. Circumspecția sau atenția constituie o armă care îți îngăduie să te adăpostești într-un fel de carapace lăuntrică. Cel care practică circumspecția nu spune fraze inutile, în afara problemei de interes. El așteaptă într-o tăcere prudentă, așteaptă ca adversarul să se descopere. Ceea ce de multe ori se și întâmplă, pentru că tăcerea, în unele cazuri, provoacă logvacitatea. Analizând cât de puțin sentimentele omenești, vom înțelege ușor ceea ce, la prima vedere, ar putea să pară ciudat. În viața obișnuită se poate ca tăcerea de obicei să provoace tăcere. Dar în dezbaterile în care ambele părți doresc să convingă, nu se întâmplă tot așa. Dacă unul dintre cei doi interlocutori nu face parte din categoria celor tăcuți, muțenia celuilalt îi va înteți dorința de a convinge. Se va simți atins de atitudinea acelui tăcut pe care o va privi ca pe o indiferență și va face toate eforturile să capete o confirmare. Va înmulți argumentele pe care le va socoti hotărâtoare, va întreprinde explicații din ce în ce mai abundente și mai îndelungi, se va entuziasma, se va supraveghea mai puțin și își va descoperi intențiile, în timp ce tăcutul le va ascunde mai departe pe ale sale. Ne dăm seama ce avantaj poate avea cel tăcut care își cunoaște adversarul, el rămânând tot timpul în umbră. O altă calitate pe care o are tăcerea este certitudinea că nu există posibilitatea de a repeta niște cuvinte nesocotite. Cel tăcut, plin de circumspecție, pronunță frază pe care a avut tot timpul să le mediteze îndelung. El nu rostește nimic la întâmplare, nu spune niciun cuvânt de prisos, de aceea toate cuvintele sale și ating ținta, intențiile sale, urmărite cu voință și știință, se realizează. Circumspecția demonstrată de cel tăcut nu are nimic comun cu teama timidului. Circumspectul nu este un om care fuge de luptă. El este un războinic care se retrage la adăpost pentru a-și făuri armele de care se va sluji în chip discret, dar cu eficacitate și cu măsură. Ne slujim anume de cuvântul măsură, pentru că cel tăcut rar împinge lucrurile la exces. Circumspectul spune ce a hotărât să spună, ce îi se pare potrivit cu situația și atâta tot. Înclinarea spre tăcere îl face pe circumspect să urască vorba goală. Pe când adversarul lui se va pierde în dizertații mai mult sau mai puțin difuze, circumspectul va avea tot timpul să-și pregătească replica, îi va fi pregătit înțelesul, ales cuvintele și va fi hotărât și care este momentul cel mai nimerit ca să o placeze. Orice ar mai avea de adăugat n-ar putea decât să slăbească însemnătatea cuvintelor chipzuite îndelung. De aceea se va feri să mai adauge ceva. Fără îndoială, sunt cazuri când cel tăcut, din considerație pentru interlocutorii săi, trebuie să iasă din muțenia lui o va face cu atât mai bucuros cu cât se va simți stăpân pe sine și se va descurca după împrejurări cu câteva fraze de o banalitate politicoasă sau cu o remarcă plină de spirit, tinzând însă spre generalizare. Ar fi o greșeală să-l privim pe cel tăcut ca pe un individ searbăd și fără valoare. Rezerva lui voluntar arată din potrivă o putere, o energie cu care nu ne întâlnim des. Cuvintele palavragiului curc ca un val clisos, ale celui tăcut vor fi primite ca o băutură aleasă, lipsite fiind de acele impurități pe care le poartă cu sine noroiul verbal al flecărelii. Atribuind celui tăcut darul sintezei, am dorit să dovedim cu cât e mai ușor acestea decât oricui să exprime în termeni concreți complicatele raporturi pe care le au lucrurile între ele. Știința tăcerii în punctele în care se atinge de laconism constă în facultatea de a grupa în jurul ideii principale ideile accesorii, închegându-le într-un bloc reprezentat printr-un cuvânt sau o frază mai convingătoare. Darul celor tăcuți care, în virtutea înclinației lor, sunt mai capabili decât alții să mediteze cu succes și să-și traducă reflexiile în puține cuvinte și cu simplitate, este un dar ce trebuie cultivat. Sunt însă unii tăcuți cu totul, nu scot nicio vorbă. Cei care disprețuiesc artificiile vorbirii, ocolesc frazele evazive sau în doi peri și care nu practică frazele mai mult sau mai puțin laconice. Fără să încalce manierele, aceștia păstrează cât pot o tăcere deplină. Unii se mărginesc la a arăta niște semne aprobative sau negative. Alții se arată indiferenți la orice, alții nehotărâți. Unii manifestă o mimică sobră, alții se mulțumesc să scoată niște sunete evazive care nu exprimă aproape nimic. Mai există o categorie care pare să stea pe gânduri înainte de a rosti o vorbă pe care de fapt nu o vor pronunța niciodată. Toți tăcuții despre care am vorbit sunt niște înțelepți. Ei au înțeles cu toții dezavantajele cuvintelor rostite cu ușurătate. Unii au învățat în dauna lor cât poate fi de primejdios să-ți pui părerea fără să-ți alegi mai înainte auditoriul în fața căruia să fie cu putință să vorbești fără urmări complicate. Unii, în urma unei observații inoportune, jignitoare pentru personajul care dispunea de viitorul lor, și-au văzut situația compromisă. Alții, prin marea lor libertate de limbaj, au semănat în jurul lor dușmănii. Manifestând niște păreri prea înaintate sau dând în vilag niște convingeri părute deplasate în mediul în care se află, tinerii își pot închide porți care al minter ar putea să le fie deschise larg. Nenumărat este șirul celor care au trebuit să renunțe la speranțe frumoase în urma unei fraze nesocotite, al cărei ecou i-a urmărit toată viața. Unii oameni politici au trebuit să lupte mai apric din cauza faimei provenite în urma unei fraze aruncate cu ușurință decât din cauza altor obstacole care le stânjeneau cariera. Celui ajuns la o situație înaltă, îi se imput adesea niște cuvinte socotite intempestive, dar nu îi se reproșează niciodată o tăcere prudentă. Cel tăcut mai are un avantaj, acela de a putea lua poziție în funcție de mersul evenimentelor și în funcție de schimbările ce pot surveni. Nu este vorba aici de a lăuda, cumva, nestatornicia, nici de a încuraja duplicitatea. Sub însă multe împrejurări când spiritul șovă între două hotărâri de luat. Asemenea împrejurări prezintă adesea posibilități diferite, tot atât de vrednică de luat în seamă. Omul prolix sau limbut, pe care prudența și circumspecția nu mențin într-o rezervă înțeleaptă, Printr-o vorbă necugetată se vede adesea împins pe o cale pe care n-ar dori să înainteze și pe care, cu toate acestea, nu poate părăsi fără să pară că și-ar tăgădui propriile afirmații. Tăcerea nu are de îndurat asemenea regrete. Neangajându-te prin cuvinte, vei putea să aștepți și să alegi, fără să te decizi ce ai de spus. Nu vei fi deloc împins de la spate în urma unor declarații pe care ai fi putut să le treci sub tăcere. Vei rămâne stăpân pe hotărârile tale, cele pe care o vorbărie nesocotită le-ar fi putut primejdui, iar în același timp nu o să ai nimic de regretat.